А нарешті 1 січня цього року відбувся реліз першого альбому Анжели Сонцевої. У перший день нового року робити презентацію – справа як ризикована, так і вдячна. Ризикована, бо народи преса відсипаються, а колеги або так само валяються без задніх ніг після корпоративів, або десь на морях. Вдячна, бо зазвичай 1 січня ніде нічого не відбувається. Окрім ну, хіба прем'єрних показів, нових кінохітів та новорічні дитячі вистави. Бобров урахував це. Сонцева, кожних півтори години переїжджаючи з вечірки на вечірку, всюди представляла дебютний диск, виконувала три пісні з нього і кочувала далі. Аби гарантовано пробитися в найбільш круті та престижні місця, де гуляють, як кажуть, всі-всі, Бобров навіть скинув гонорар співачки на третину від звичайного для таких концертів. У чому за два тижні, коли про альбом заговорила, нарешті на повний голос преса, чесно зізнався, назвавши участь Анжели Сонцевої у новорічних корпоративних вечірках атракціоном небаченої щедрості. Я нічого не розумію що в шоу бізнесі, зате я знаюся на моніторингу преси. Ну так, щоб ви зрозуміли. Про вихід альбому «Сонце від заходу до світанку» написали 12 друкованих газет, 7 інтернет-видань і показали в новинах культури 4 популярних телеканали. 2 не дуже популярних і 6 взагалі непопулярних. Це якщо не рахувати спеціалізованих музичних. Так. Так. Ну, не знаю, як у них там уся ця солодка музична лабуда продається, але те, що бобров дядько з головою на плечах, визнаю. Ой, тільки для чого ж ти, головастику, за наркоту взявся колись і повернувся до неї тепер? Ні, не так. Хто і для чого тобі тепер її підсунув? Ну, звичайно, про Сонцеву писали різне. Її прямо не називали дурноголовим дівчинськом, яке пробилося завдяки вродливому личку, вмінню співати і таланту продюсера. Але у багатьох публікаціях колеги непрямо на це натякали і дуже старалися максимально жовтити свої тексти. Тільки з досвіду знаю, журналіст не може бути чиїмось особистим ворогом. Він може когось не любити, але так, щоб затятися, фізично зжити зі світу співачку Анжелу Сонцеву, яка, ну, будемо чесні, поспіває кілька років і перестане. Ні, наш брат тут ні до чого. А значить, Сонцеву хотіли відправити. А Боброва відправили на той світ не Акулипера. Колеги по цеху? Ха! Уявляю, як Наталка Могилевська сама сідає за кермо або наймає когось через підставних осіб, аби спробувати вбити чи покалічити зірку-початківку. Чи група Віагра в повному складі переслідує її по мокрому та слизькому ранковому шосе. А кого я ще знаю зі співачок? Я встав з-за комп'ютера, зробив кілька гімнастичних вправ, Вирішив зварити собі кави. Так думалося краще. Під джезвою блакитно спалахнув газ. Залишивши каву на конфорці, я присів на підвіконня, байдуже подивився через вікно на похмуру, мрячну березневу суботу за вікном. Сонце не врятує ані погоди, ані мого настрою. Сонце, сонечко... Якщо хтось не хоче, аби Анжела далі робила успішну кар'єру, ну і справді не обов'язково намагатися вбити чи скалічити. Є маса інших, більш дієвих методів. І потім бути популярною співачкою не кримінал. За це не вбивають. Хіба що повадився якийсь маніяк, але в такому разі він мусив, за законами жанру, охороняти свою кумирку, а не спробувати вбити її, при цьому псуючи личко. Хоча це може бути фанат іншої співачки. Придурок, який вважає, що двом зіркам на одному небі не світити, тому хоче стерти сонцеву. Ні, брати ковара, отак ми далеко зайдемо тобою в своїх фантазіях. Але про кримінал я подумав недаремно. Якщо його шукати, то в першу чергу поряд із Бобровим. Довкола наркотиз завжди кримінал. Кажу вам, як фаховий у недалекому минулому кримінальний репортер. Бобров і Сонцева це Пігмаліон і Галатея. І якщо Пігмаліон Бобров міг влипнути в якусь некрасиву та небезпечну наркотичну тему, то це так чи інакше могло зачепити його підопічну, його мистецьке творіння – Галатею Сонцеву. Ось цей напрямок розвитку думки видається мені більш правильним. Зашипіло. Я здригнувся. Кава закипіла, википіла, і розлилася по плиті, заливши конфорку. Матюкнувся, вимкнув газ і з жалем подивився на втрати. Та прибирати не поспішав. Потім, поки тримаю, думку за хвоста. Я знову за комп'ютером. Пальці бігають по клавіатурі. Миша мандрує по пошукових сайтах. Що ж в нас є по Миколі Боброву? Ага, ось. Микола Бобров. Досить успішний продюсер. Бла-бла-бла. Відкрив нові імена. Так. Так. Ага. Успіх продюсерського центру Боброва. Опа! А цікаво, чи звернув хтось увагу на цю дивну систему? 1999 рік. Жовтень. Бобров розкручує бойсбенд екс-міністри. Рік колектив успішно працює, а потім у листопаді 2000-го розриває з продюсером угоду і переходить в іншу агенцію. Хлопці дають інтерв'ю. Їм обіцяють більш вигідні умови. Бобров тиран і думає лише про власну кишеню. Поїхали далі. 2001 -й рік Через три місяці після краху ексміністрів новий проект Миколи Боброва. Тепер уже одразу два колективи фолк група Коловрат і попсовий дівчачий дует Мереживо. Протрималися до зими 2003 го Потім одна за одною гучні заяви про самодурство Боброва і розірвання з ним угоди. Пауза до літа того ж. 2003 року. Тоді група «Свинарка і пастух» спроба пробити напрямок, як каже сам продюсер, українського хіп-хопу. Вийшло, але все закінчилося дуже швидко. Аккурат під ялинку нового 2004 року «Свинарка і пастух» поклали своєму продюсерові подарунок. Забрали весь напрацьований матеріал і, нічого не пояснивши і ні на що не поскаржившись, пішли від батька. Спочатку до іншого, а через деякий час взагалі в нікуди. Була група – нема групи. А з весни 2004 до літа 2005 ще два проекти із заявкою на успіх. І з таким самим результатом. Артисти змінили продюсера. Про жодного з них я не чув. Хіба десь зачепилося за вуха свинарка і пастух. Уже й не згадаю, де і коли. Тим не менше, боброво не позаздриш. На ньому наче прокляття, яке лежить. За що не візьметься, всі його рано чи пізно кидають через болт. Тут забухати легко, не кажучи вже про наркоту. Ну, вони творчі люди, всі з прибабахом. До того ж, наркотики в їхньому середовищі це тема, а вод'яра бичачий кайф. Ага, ось коротке повідомлення для жовтої преси. Відомий продюсер Микола Бобро їде за кордон лікуватися від наркотичної залежності. Склавши два і два. Я навіть здивувався, як легко зробив висновок, що справді лежав на поверхні. Анжела Сонцева – така собі попелюшка з провінції. Микола Бубров – успішний, у принципі, столичний продюсер та невтомний шукач талантів, якому наче пороблено. Йому фантастично не щастить у роботі та особистому житті. Може, він і правда самодур? Але самодур професійний сонцева, його відкриття і, можна сказати, остання надія. Бо бров не хоче її втрачати. Тому робить усе можливе, аби знову повернутися в шоу-бізнес і по можливості надовго. А могла Анжела висловити бажання в один прекрасний день і піти від татка? Могла з огляду на дивну карму Боброва. А міг Бобров з цього приводу знову упасти в депресію і згадати старі способи гасити її? Цілком. Але чи всі артисти міняли татка без сторонньої допомоги та підказки? Самостійно. Не факт.